Interlaken que produccions és un programa d'indirecte ràdio podcast per a Es Can i Matada per a Ràdio al gent com anem, esteu una setmana més sintonitzen el 100.5 de la FM a l'àrea de Barcelona, això és Scan FM, i aquest és el programa de la gran minoria, això és interna en produccions. Si esteu doncs a la zona de Vallès ja o si esteu escoltant el 107.1 de la FM Mater per a ràdio, l'antena més alta de Vallès, i si esteu doncs a connectats a Internet a tenir ulls per veure quina és, uh, quin és la pàgina web a la qual esteu connectats 3 wh.scanfm.com o 3h.indiectcte.nor, la pàgina web. Aquesta última de l'associació laassociació per la pronunció musical indirecta que produeix aquest programa des d indirecte Radiodiocast. Avui tenim, doncs, forces coses per a vosaltres, algunes novetats, algunes primícies. Tenim, eh, tenim òbviament, agenda de concerts i convocatòries, eh, perquè, doncs, us poseu, eh, doncs, el, el dia de la música en, en directe, tot i que, òbviament, doncs, ja sabeu que, doncs, estem sota els efectes de la ONU expansiva, d'un dels festivals més importants, eh, doncs, que es donen cita al llarg de l'any, el Primer Sound. Això és Interlac en Produccions. I com que això és eh, Interlocuim Produccions, doncs obviousment segurament ja comencem a parlar d'aquesta ona expansiva que la setmana passada ja parlàvem eh, d'aquests cercles concèntrics eh, que doncs al voltant d'un nucli que és un cap de setmana, que és el cap de setmana, eh, o sigui els dels del 29 al 31 de maig, eh, els dies de, del nucli d'un sin del primer son, doncs aquests cercles concèntrics que doncs que fan que llocs com a la 2 de l'Apolo o la Sala i tal eh, doncs hi hagin actuacions i hi hagin doncs esdeveniments, inclús el metro, ja ho sabeu actuacions doncs, que podeu disfrutar a la ciutat de Barcelona. Per tant, d'alguna doncs, manera o una altra, doncs, acabarem, començarem ja tocant temes de la primera sound, però també hi hauran altres coses interessants a tenir en compte dins la agent de concerts i convocatòries. També us deixarn anar òbviament perè estiu al dia, doncs, algunes notícies, alguns inputs que ens arriben aquí a l'estudi Úcnic de Ma Pere Ràdio. I el que sí que també tindrem és, eh, ja ens eh, perdonareu, però com que ja sabeu que, de, que aquest programa es produeix des de, com us diem, estudi únic de Matapera Ràdio, per Matapera Ràdio també per Escàner FM a la ciutat de Barcelona, i, ja, i volem dir que ja ens permetreu de fer-nos ressò aquesta setmana, de quelcom, doncs, interessant a la zona del Vallès. Ja ho vam fer doncs, l'última vegada amb la visita de Tomé a la ciutat de Terrassa, a la Factoria d'Arts, que aquesta setmana, o si més no, avui parlarem amb Jaume Pagès, doncs, el responsable del festival Bimba 2008, doncs, en el qual hi podem trobar noms com Àngel Molina, Jaume Tic, Dorian DJ, o sigui, el Marc Gili de Dorian Punxan, el Mickey Puig, com a DJOK, -OK, també projectes com Anorak, eh, des de Houston Party Records, entre d'altres. Avui en parlarem amb Jaume Pagès, eh, que en l'àmbit artístic és més conegut com a geomètic ja sabiu que és un dels millors DJOKs eh, estatals eh, de música electrònica i també doncs eh, en aquest bimba hi serà Àngel Molina, que dir de... de d'Àngel Molina. Tot això parlarem amb el Jaume Pagès i tal, parlarem d'aquest bimba i tot això amb una post de 57 minuts aquí a Interlaken Produccions Si t'agrada descobrir i escollir la teva música aquest és el teu programa Interlaken Produccions Interlec en produccions, el programa de la gran minoria cada dilluns de 1 a 2 del migdia al 100.5 a Scanner FM i cada dimecres de 8 a 9 del vespre mata a Mata Pere Ràdio al 107.1 de la FM. Avui eh, comencem interlaquem produccions, eh, com vam acabar la setmana passada i es deixant en aquest homecoming des del reality check, eh, un treball de, de teenagers eh, que doncs, la setmana passada vam acabar justament amb aquest tema i, tal, i hem volgut fer-li un or si més no i tal i que sonés tot sencer. Uh, inicialment en aquesta nova edició d'Interlaken Produccions uh, si us acabem d'incorporar ara mateix esteu escoltant Scanner FM, esteu escoltant Mata de Pere Radio. Uh, això és el programa de la gran minoria i estem posant com no, com sempre bona música, hem començat amb, Teenagers, amb aquest, de Teenagers, uh, amb aquest treball Reality Check el tema Homecoming i el que està entrant de fons és un tema llarguíssim però mm, doncs molt interessant uh, anomenat uh, Sweet Love Uh, for Planet Earth és un tema inclòs en aquest uh, nou uh, treball anomenat Street Horshing uh, The Fuck Buttons que el sap, podrem disfrutar òbviament uh, en aquesta nova edició de la prima era sound 2008. Escoltem aquest Sweet Love For Planet Earth The Fuck Buttons uh, des d'aquest uh, treball Street Horshing i pintar-la en produccions a escàner FM.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 Espectacular, espectacular és el, el, el treball de MGMT uh, doncs uh, que tothom uh, aquest nom que està en boca de tothom amb aquest Time to Pretend que deus sentir ara mateix aquí a Interlocum Produccions i de MGMT també els tindrem en aquest, uh, aquesta propera edició del Festival Primera Sound. De la mateixa manera també ho farem amb, uh, doncs, amb aquesta gent que entren de fons uh, amb un show queix, de Touch Me Records eh, a la dosa de l'Apollo concretament el dimarts eh, el dimarts 27 eh, amb un showcase com us dèiem de Touch Me Records eh, tindrem a brevatero a Diemsteed i a My Breath Diamond I de My Breath is Diamond recu hem recuperat justament aquest tirh it down ja recuperat aquest, uh, aquest tema concret aquest uh, freak out a uh, Kenny Mitchells salarla en produccions a escàner de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 Doncs ja us avançam a la setmana passada la passada edició de Interlaken Produccions i tal, doncs que Eh, doncs, de tant en quant eh, doncs, passen coses tan estranyes com que passi alguna cosa al Vallès i no hem de parlar de la ciutat que eh, un del eh, atès que òbviament el, ja sabeu que el, el gran contingut eh, programàtic i artístic eh, doncs, el tenim a la ciutat de Barcelona eh, però sí que de tant en quan ens passa alguna cosa que aquí en el Vallès i tal que és eh, digne de destacar ho hem fer amb els Tomenidigis quan vam estar a la Factoria d'Arts Uh, ho fem aquesta vegada i tal tal com una mica us avançaçm la setmana passada de edició Interloguquin Produccions amb aquest nou festival que des de vacarisses doncs, es projecta una mica i tal, doncs an el Vallès i és el, el bimba, 2008 que òbviament nosaltres no podem més que esperar de que això doncs, pugui tenir continuïtat i òbviament el que farem serà aportar un granet de, so, de sorra a la difusió d'aquest doncs, esdeveniment atès una mica el cartell que tampoc no és gens eh, despreciable. Per parlar del de festival Bimba va a Vacarisses eh, aquest eh, cap de setmana que ve, Um, tenim doncs un dels seus propulsors i tal, si el l'únic i tal, no, aviam, l'únic, hi ha més gent, òbviament a la darrere, i tal, que és el Jaume Pagès i tal, de, de, de Règula Rècords, un dels segells i tal, que, que més d'una vegada, de dues i de tres, hem estat parlant aquí a Interlequem Produccions. Jaume, que ens sents? Sí, sí, ho sento, què tal? Comencem? Doncs eh, aquí, doncs, eh, com, com deiem els nostres orients, eh, doncs, fent allò, eh, apuiant una mica allò de, de casa. Escolta, eh, què passa? Que, que no tenies prou feina amb el Segell? Mm, la veritat és que no. Jo és que, bueno, ja ens coneixem una mica. Soc una persona hiperactiva i per allò i per allò dolent, no? I, I la veritat és que des de que vinc aquí a Bacarissàs, <coughs> des de que vaig marxar a Terrassa, que penso que aquest entorn, doncs, eh, és propici per poder fer una cosa així no? és, és prou eh, bucòlic i prou especial com per, per sortir-se de l'entorn urbà que, que ens tenen acostumats últimament als festivals uh -huh. i per fer una cosa amb una personalitat pròpia no? i d'aquí doncs, arrencar la proposta aquesta del Bimba, sobretot amb el, amb el suport directe de l'Ajuntament de, uh -huh. del poble, que és que realment ha fet l'esforç. Sí, perquè el això, com, de... com, això com va anar, Jaume? Vull dir que eh, vau agafar, vau presentar una proposta i tal a l'Ajuntament? Com va anar això? Sí, la veritat és que eh, el responsable, o sigui, en aquest cas el regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Becarissa, és una persona que, amb la qual havia tingut relació i sé que té un bon coneixement musical i té, té bon criteri a part doncs, que és un apassionat de la, del pop i de la música electrònica i de més i a partir d'aquí vaig veure que hi havia la possibilitat de que l'ajuntament pogués donar suport a una proposta propostaixí els hi vaig preparar un paquete complet o paquet de comanci i els hi vaig portar i a partir d'aquí doncs la veritat és que han posat molt poques pegues al revés m'han ajudat molt i hem anat modelant el que és, el que serà aquesta primera edició del bimba que ja té una segona edició eh, pactada per l'encament o si sigui té continuïtat ja per que bé, aquest uh, Bimba, aquest Vivències Musicals a vagarisses, uh, com una mica el subtituleu uh, vosaltres, que tindrà lloc doncs aquest, uh, aquest uh, bueno, aquests propers dies, el dia 23 de maig uh, a Bequerisses i que us podeu doncs connectar a la pàgina web, al uh, MySpace Uh, que és, rectifica myspace.com barra bimba amb, amb B baixa eh, sí? sí. i allà doncs, a trobar la informació i em sembla que inclús uh, doncs, hi ha una manera com, o sigui, com una espècie de mapa de com arribar-hi, oi? Sí, sí, sí, hem començat a fer a part de les notes de premsa hem penjat tota la informació que podem a, al MySpace i si sí, sí, hi ha un link com arribar-hi la veritat és que per qui no conegui vacarisses doncs està situat des de Terrassa, cita d'aproximadament entre 12 a 15 minuts, està a uns 15 quilòmetres de Terrassa i està situat en direcció Manresa, des de la carretera. Pels que vinguin des de Barcelona, és ben senzill. Agafar la carretera, que suposo que tothom que hagi anat esquiant a Andorra alguna vegada o ha anat a comprar formatge de bola, haurà agafat, i que és aquesta que puja a doncs, Manresa, a Berga, i que et porta fins al túnel del Cadí, aquesta carretera, a 15 quilòmetres de Terrassa, trobem trobem Bacarissà. És força fàcil d'arribar-hi. La gent i tal, doncs, òbviament, que no pugui conèixer el Bimba i que ens es pugui estar escoltant i tal, òbviament, a Barcelona, per exemple, i tal, és... Bé, vale, sí, molt bé, xavals, però quin el contingut programàtic, l'artística del Bimba? que ens, ens oferiu? El Bimba... De fet, el, el propi subtítol del festival indica intenta no ser només un festival de concerts i díjeis, sinó la idea és, tot i que és força ambiciosa, aquest any ja ha deixat anar algun senyal de com seran els propers anys, però intentem que sigui un festival d'això, d'evidències, no? que dintre del contingut de la programació, a part dels concerts i díjeis, que és el més atractiu a nivell popular, doncs es puguin trobar tallers, hi hagi passis de documentals, activitats, sobretot, mol populars, molt obertes, o sigui, no pretendem ser un, una punta de llança, un festival super snop, on portem algun de, de lo experimental, de lo experimental i que ens reduim a, a un reducte petit de, de gent, no? sinó que intentem ser sobretot molt oberts. I el BIM aquest any penso que eh Plaça va també aquesta aquesta idea, no? I des de les activitats de tallers, que començaran a les 5 de la tarda, hi ha un taller de videojòque, per qui pot que hi una miqueta què és la figura del videojoc i com funciona, quines eines fan servir, inclús poder-ne trastejar alguna, de 5 a 9 de la tarda, de la tarda hi haurà Genomalab fent un, un taller de videojoc. i a la mateixa hora però amb un espai que està a l'aire lliure, just a la, al punt de vol, que és un, com una espècie de centre cívic i de joves uh -huh. que hi ha en el centre del poble. Just davant a la plaça, l'Anna Taratí, el més coneguda com a Omni, farà un taller de, de Street art, que ve a ser doncs, la reinvenció del concepte grafiti, el concepte uh -huh. mural i pintura urbana, no? I uh -huh. també, per descomptat, totalment popular, que la gent pugui arribar i participar en pintar físicament el mural, se li donaran eines, sprays, pintures i participaran en alguna que es quedarà allà per sempre, no? És un espai que s'ha dit l'Ajuntament, un mural, una paret que es quedarà allà pels per, per anys. Esperem, doncs, que el resultat ah, sigui molt prou. Ah, molt bé, i tu, molt bé. Hi <ríe> ja, sí, ja, sí. ja, ja, que ha de sortir bé, eh? Sí, això esperem. <ríe> I, doncs, paral·lelament, eh, hi haurà en el mateix espai per amenitzar tot del que és el taller de Street Art. Hi haurà dos dijocs de Terrassa, hi haurà l'Uetek i el Ricky Major que faran sessions d'electrònica, pop, uh -huh. uh, drama amb ells, uh, alguna bastant accessible, hi haurà servei de bar, serà una cosa per amenitzar i acompanyar, sobretot, drona banda sonora per per aquests tallers. No? Uh -huh. I el gruix de la, de la programació començarà a les 9 del vespre, on hi haurà, doncs, uh, anar la pista poliesportiva, que és una pista que està a l'aire lliure i que està situada a dos minuts caminant del punt de vol. De fet, perquè no conegui, Bacarisses és una població de 5.700 habitants, però la majoria, ben bé, un 70%, està situada a urbanitzacions. No? I el que és el nucli del poble hi viuen unes 1.500, 1.800 persones. Vull dir, pots anar d'un cante a del poble amb 10 minuts com a màxim, no?, és, és, és molt manejable i, i a la vegada és un dels encants no? d'aquell La pista poliesportiva, a partir de les 9, doncs hi haurà concerts i DJs de gent com Dorian, el Vintal Cantant, el Marc, que ha una sessió de DJ. Hi haurà doncs, l'omnipresent Ángel Molina, que ens farà una sessió especial pel uh -huh. Vipa, que esperem que toqui aquests dos terrenys o que es moguin entre aquests dos terrenys, del pop i l'electrònica. Vindrà doncs, el mediàtic Miki Puig, que uh -huh. farà també una sessió al seu aire, amb el que estigui acostumat, no? una miqueta de... Uh, el que ha representat aquest CD de mis canciones favorites sí. que acaba d'editar, sí, sí, sí. tindrà l'essència, la seva sessió tindrà l'essència d'aquest CD. Tindrem Anorac en directe, que uh -huh. és un grup a mig camí entre Rubí i París, i que ara editaran el seu segon àlbum per Houston Party Records, uh -huh. amb col·laboracions, per exemple, d'Helena, de Factor de la Fe, i que, bé, només dona una sorpresa i pot estar present al concert també. Uh -huh. Tindrem a una de les revelacions d'aquest any, Pulsar, que edita el seu primer àlbum ara a final de maig, o sigui, coincidirà just a la sortida de l'àlbum amb la seva presència al festival, Uh -huh. A part, estaran tocant al Sónar i a diferents festivals d'aquest any. Són un duo de Barcelona i... Bé, bueno, realment són càntabres, són de Santander, però uh -huh. són a Barcelona. Un d'ells és el Pablo Bolívar. Uh -huh. I ells realitzen un DAP electrònic, una música molt fosca, però alhora doncs, amb reminiscències així, molt DAP, molt rigui, uh -huh. amb una part visual molt important. El festival, doncs, a portarà una equipació molt important a nivell de pantalles... Doncs, de videojons, uh -huh. i això ho acompanyarà. I després, doncs, bueno, per tancar el cartell, i que són els que inicien tota la, la nit, a partir de les 9, doncs, un trio bastant peculiar, que són l'Incompetent, el Nessi i el corrupt, que són tres personatges de la premsa barcelonina i un d'ells és el director de premsa del festival, el Llorent Rovira, uh -huh. que doncs, fan una sessió totalment freestyle, o sigui, a, a, des de Rocío Jurado a, a qualsevol cosa. A <ríe> la línia. Exacte. Bueno, i, i Geumètic, no?, suposo que també estarà punxant. Exacte. I Geumètic i tal. No doncs... sé per què, sempre me'l deixo, aquest. Sí, per... deu ser per <laughs> això. Però, bueno, en qualsevol cas, també, geomètic estarà punxant sí. en aquest, en aquest uh... BIMBA 2008. Uh, un cartell que, com podeu veure, doncs, efectivament, doncs, hi, ha... hi ha bones dosis d'electrònica de qualitat, eh, bones dosis de pop de qualitat projectes, doncs, eh, interessants, eh, doncs, eh, com Pusher o Anorac, per exemple, que destacava el Jaume, eh, i en, en qualsevol cas, doncs, eh, quelcom, doncs, que a sobre, doncs, la gent que pugui disfrutar-ho, doncs, no pagarà ni un duro, no? Per, per això, sí, sí, és un dels factors importants del festival. <coughs> L'accés és, perdoneu la, la tos, però estic sortint d'una grip, eh... Uh... El, totes les activitats són gratuïtes, des dels tallers, al bar no, eh? la gent tindrà que regalar la, la begulla, no hi ha barra lliure, però sí que l'accés és totalment gratuït a totes les activitats, en els concerts com als tallers, i això sí, l'aforament és limitat, o sigui, l'espai, sobretot de la pista poliesportiva, esperem doncs, que, que podem omplir-la i, i que hi hagi prou gent, i jo penso que serà així, però tindrem l'aforament limitat. Doncs, eh, escolta, eh, eh, fantàstic, eh, perquè eh, tot això ho podreu disfrutar, doncs, eh, si us acosteu a la Carissa, eh, si ens escolteu doncs, la gent que ens escolta des del Vallès, i, al la gent de, de Barcelona, allò de, de, sobretot els, aquests urbanistes que ens escolteu, i dieu, eh, vamos per al pueblo", sí, pueblo, però tindreu un, doncs, un parell dels millors dijo eh, dijous que és, eh, a nivell estatal, de música electrònica que tenim ara mateix, que podem disfrutar el nostre país i tal, conjuntament doncs, amb gent amb una solvència i amb, una, i amb un bagatge musical important, tindrem doncs, les dosis, com dèiem abans, de pop i tal, de, de, de Miki Puig i, tal, i de Marc que és el, cupo, el líder del projecte Dorian, i en aquest cas doncs, estarà doncs, punxant com a, DJ, com a DJ Dorian. Pulsar, com, com ens deia uh, Jaume Oran uh, Pagès i tal, i també Norac, uh, a, a més d'Incompetent Nessi i, i Corrugia, aquest, uh, aquest tallers de street art i videojockey, uh, a més de DJs doncs, en directe al i també estarà parlant, ben conegut també, de la casa. 23 de maig a Bequerisses, accés totalment gratuït, uh, i, i que carai, em sembla que si més no, la banda, la banda sonora, com deies tu, Jaume, eh, no crec que es queixi ningú, eh? home, jo, jo penso que és, és prou interessant, és just quan la primavera s'acosta a l'estiu i ha comença a fer bon temps a més tenim previsió de que no plourà de que tot aquest temporal marxarà i bé, és un, és un bon aperitiu doncs, per pels amants del festival és una setmana abans del Primavera Sound i d'altres aconteixements uh -huh. i penso que és un, és un bon moment doncs, per per començar a fer pretemporada de festivals no? i que millor que començar amb el bimba si sí, voleu més informació, el MySpace del bimba és myspace.com barra bimba amb B baixa, les dues Bs i, i allà hi trobareu, doncs, Uh, doncs, més informació, com us dèiem al principi, com us explicava una mica al Jaume i els accessos i tal, com arribava a Carisses, que, que, que, que tampoc no és uh, ni molt menys difícil, I, i més informació, òbviament, que podeu trobar en el, en el MySpace. Jaume, uh, ostres, tu, a més ens has alegrat el tema i tal, perquè si a sobre ens dius que l'any que ve, doncs, ja està una mica pactat, que també doncs, hi haurà una segona edició, doncs fantàstic, tu. Sí, sí, sí la, a veure, ho estic anticipant molt, però però vaja, que l'Ajuntament ja està pactat així i la idea doncs, és que entrin en altres sponsors i, i si podem, doncs, que la dimensió del festival encara creixi una miqueta més. No? Aquest any és una espècie d'experiment, tinc tot el poble revolucionat amb el, amb el tema i, bueno, i espero doncs, que, que l'any que ve podem estar parlant una altra vegada i presentar-nos a un altre cartell, si pot ser encara cap doncs, una miqueta més, més potent. Molt bé. Doncs eh, ja ho sabeu, el BIMBA 2008 a Bequerises 23 de maig, eh, doncs amb gent com Ángel Molina, Jaumètic, eh, Dorian DJ, Mickey Puig, DJ Anorak, Pulsar, Incompetent i Kuru, i altres DJs com Luet i tal, estrenen a més de videojoc, els videojocs eh, i els tallers de street art i videojocs, Uh, doncs, uh, uh, doncs una cita ineludible i tal amb el Vallès uh, que no us podeu perdre i sobre no us gastareu ni un duro, o sigui allò de pagar abonaments a 540 euros 160 euros, doncs um, us ho aneu del cap. Jaume, uh, moltes gràcies per atendre'ns i tal i per doncs, una mica explicar-nos què, què era aquest, uh, aquest projecte. Nosaltres, òbviament, doncs, al veure que era Bequerices i era Vallès doncs, hi havien de fotre el nas per nassos i escolta, que vagi, que vagi molt bé tu, i oh, si, realment l'any que ve tal, doncs, podem repetir l'assumpte. Perfecte. Gràcies a vosaltres.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 Doncs sóc, per aquest cap de setmana teniu una cita aquí a la Vallès es diu Bimba 2008 i tal, aquí a Bequerisses dia 23 de maig doncs, per fer unes risses unes guasses amb una banda sonora eh, molt interessant fossa interessant com la que una mica us ha, us ha plantejat Jaume Pagès, que no és ni més ni menys que Jaume Etic eh, del segell regular Uh, rècords uh, i que donc us convidem òbviament assistir aquest Vimba 2008. però també doncs, òbviament no podem estar mm, doncs, uh, de deixar vos en altres propostes interessants atès una mica el fet de que uh, tenim uh, el que us deem al principi de programa no? que tenim un nucli tenim un nucli d'activitats frenètic uh, que va doncs eh, del dia 29 al dia 31 de maig, un nucli que es diu Primavera Sound 2008, però que en aquest nucli hi ha doncs, uns un, un cercles, allò centrífugs, eh, que doncs, abarquen doncs, eh, molts dies eh, i abarquen tants dies com el fet de que, de que doncs, tinguem coses tinguem coses doncs, ja el el, el, dilluns, el dilluns 26, per exemple, i què passa, què hi ha, què tenim el dilluns 26? Doncs el dilluns 26, per exemple, a dins aquesta pre, en aquest cas pre-festival Primera Sound, doncs, hi haurà doncs, el show que de siesta amb Scarlett's Well i Clint, com us dèiem abans al principi, però el dimarts amb... 27 de maig a la showcase de, de Touch Me Records, tot això a la 2 de l'Apolo, que no us ho han dit, a la 2 de l'Apolo, el showcase de Touch Me Records amb My Brightest Diamond, que ja ha sonat avui aquí Interlanyen Produccions en DM Stitit i de, amb Abrevadero. I, I també doncs, a la sala CD-Card, que també és un d'aquests espais doncs, que, per dir-ho d'una manera, doncs, tenen força centrífuga del primer sound. Hi haurà el Showcase de Twisted Nerve amb, amb projectes com Voice of the Seven Woods eh, i Twin Cranes, a més d'Andy Vottle, òbviament a la Sala, sala Polo, eh, el dimecres 28, eh, ja us ho avançàvem la setmana passada, el 15è aniversari, un dels segells més importants de l'estat, en el de música independent, de pop independent, Aquarela Discos, o Aquarela Records, com preferiu, el segell de Jesús Llorente, eh, celebra els 15 anys eh, dins el marc del la festival Primera Sound, Uh, dimecres 28 de maig a la Polo Barcelona amb les actuacions de The Clientel Matt Elliot, Me and Lau uh, Cigi Esau i l'Orquestra del Cavallo Ganador uh, això aquest showcase d'aquarelladiscos i també el dimecres 28 tant a la sala Cidecar un showcase d'un segell d'aquí doncs, de, de casa Uh, Ozono Kids uh, el segell en el qual hi projectes tan interessants com Les aus Fase Nuova i Unchained uh, Unchained Fase Nuova i Les aus els tindrem en aquest showcase del segell Ozono Kids a la sala Cidecar Factory Club dimecres 28 de maig Per tant, doncs, com podeu veure, i tal, la força centrífuga d'aquest festival és important. Eh, sabeu que també hi ha actuacions eh, doncs, en el metro, eh, que doncs, hi anirem doncs, en repassant també, però en qualsevol cas doncs, hi han altres coses, hi ha, hi ha vida. Eh, a part del primer sa hi ha altres cosetes eh, a destacar. Fet la setmana passada ja us destacàvem les actuacions de, de Xiu Xiu de, i d'Abse, per exemple. També us destacàvem les actuacions de, de 3, 3 Freelines. De Last Freelines, perdoneu. I, doncs, òbviament, doncs, les actuacions de Firzai Kid, per exemple. Però en qualsevol cosa, això serà el més destacat. Aquestes propostes que us han fet ja dins el marc del festival la Primera Sauna o dins d'aquests doncs, cercles concèntrics. I nosaltres, doncs, ens acaba el temps, òbviament, eh, i hem d'anar passant via i no, no entretindre'ns gaire més. I ja que parlàvem de xiu-xiu, doncs hem volgut anar a rescatar doncs, un tema que ja havíem estat posant aquí a eh, Interlegent Produccions. Eh, és un tema que doncs de ben segur que us sonarà és en Michael Kira uh, i el projecte Xiu Xiu amb aquest Under Pressure de Queen i David Bowie, que uh, David Bowie posoneu aquest cover de Under Pressure dins el disc Woman as Lovers de Xiu Xiu. Pressure, with you Aquest era l'Under Pressure, inclòs en aquest Women's Lovers, l'últim treball del projecte Xiu Xiu, eh, doncs amb Michael Kira perllà i un cover de, de Lander Pressure de Queen i David Bowie com us deiem tal. Nosaltres ens anem fins la setmana que ve eh, amb una edició totalment especial la primera era Sound 2008, us deixem amb The Clientel amb un tema doncs, que hem rescatat Uh, un tema bastant vell de The client anomenat The Violent Hour uh... Ens retrobem la setmana que ve i tal, hi farem un repàs allò contra rellotge amb 57 minuts de la primera sound 2008 Toni Ramon, un sota signat un servei tot un ple amb la millor música independent, nacional i internacional, la millor música electrònica Siau!